Vă voi spune povestea fata lui Olin și făt frumos de noapte, scrisă de Elena Zafira Zanfir. De mult, foarte de mult, undeva departe, într-un orășel înconjurat numai de tiguri, trăia o familie pe nume Olin. Oamenii aveau patru copii, trei fetițe și un băiat. Pe fata cea mare o chema Mitana, pentru că așa vruise tatăl său. Fata cea mai mare se dovedia a fi steață, viguroasă ca un voinic, curajoasă de-i întrecea pe frații săi. Era frumoasă ca o floare și bună, ochii săi aveau culoarea valurilor mării tremurând, în cosiță îi jucau o rază de soare. Tatăl Mitane era aspru la și neînduplecat, Soția Salina, femeie blândă, îndurase multe cu un asemenea om, își iubea copiii ca pe propria viață, dar nu le putea veni prea mult în ajutor, mai ales că suferințele aproape dobărâsără. Mitana rămăsese stălpul casei, ea trebuia să înfrunte urgiile tatălui și să reziste în fața firii sale neînduplecate. Împlinise de acum 18 ani. Venise de mult timpul să iasă la horă. Mulți băieți și-ar fi ales-o de soție din toată inima. Toți o îndrăgeau datorită frumuseții, vredniciei și firiei, dar se temeau de răutatea tatălui și de sărăcia fetei. Trece timpul și ea tot singura rămânea. Inima nu o atrăgea către niciun băiat. Mitana se închise în sine și se hotărâ să nu se mai marite. Dar surorile cele mai mici, Bălașa și Tudora, vreau să se mărite și ele și aș așteptau ca sora cea mai mare să se mărite mai întâi. Așa se cădea. Hai, surioare, alege și tu, bărbatul, și te mărită, că ți-a venit vreme." Eu mi-am găsit alesul," îi spunea Bălașa mijlocia. Iar în timp ce Tudora, cea mai mică, privea șegalnic pe sugene și se ruga și ea, Hai, surioară mărită-te, că vrem și noi să plecăm cu aleșii noștri. Dar Mitana tăcea, tăcea și le privea duios și o înțelegere. În capul ei se învârteau astfel de gânduri. Într-o zi de iarnă, cu picioarele prin zăpadă până la genunchi, Mitana se duse cu gălețile puse pe cobiliță, peste digul din apropiere la râu Să aducă apă pentru spălatul rufelor. Cu fustă albă strânsă în brâu Se căznească coboare, se ia apă. Când, deodată, alunecă și Cât pe aci să cadă într-o copcă de gheață. Nu era teamă, Îi se întâmpla ră multe cazuri În copilăria lipsită de bucurii, Dar acum un fior o cuprinse. Era cât pe acis să alunece sub gheață, un braț puternic oprinsă zdravă și când întoarse capul, văzuc lângă ea un flăcău atât de chipeș. Mulțumesc, îi spuse încet, dacă nu erai dumneata, poate ajungeam sub cheață, dar cine ești și cum ne-ai văzut? Eu sunt făt frumos de miază noapte și am trecut pe aici din întâmplare. Din faș am fost hrăzit să nu mă însor decât cu cea mai frumoasă și cea mai vrenică fată din lume. Mi s-a mai spus că dacă am să văd la apă într-o noapte cu lună plină, ea va fi soția mea. Fata a făcut ochii mari. Și parcă îi se întretăia respirația, Inima unde-mi tânărul chipeș din fața ei. Făt frumos de miază noapte mese chiar în seara aceea Și-o părinții săi. Tatăl Mitana îi le deducă în simțământul Și Mitana plecă de poate în țara lui făt frumos de miază noapte. Pe tatăl ei îl iertă pentru toate umilințele ce i le făcuse Iar cuvintele mamei le purta în suflet. Fiți binecuvântați și fericiți, dragii mei copii, că multe griji mi-am făcut pentru fica mea cea mare. Ție, făt frumos, îți mulțumesc că ai ales-o pe fica mea de soție, fără a-i cere niciun fel de avere. Înțelepciunea ei va țese în părția mea. Vrănicia mitane este atât de vestită că toți cei din împărăția mea o cunosc și o iubesc chiar înainte de a o fi văzut-o. Ei m-au trimis să le aduc, stăpână. Și Mitana, urcisita, plecă departe, departe, Împărăția lui Făt frumos de miază noapte. Acolo-și trăi Mitana restul vieții. Avră mulți copii pe care crescură mare înțelepciune Și vrednicie cu nemăsurată dragoste.